Hej och välkomna till podcasten A-ordet där vi pratar om mötet mellan kristen tro och anarkistisk ideologi. Ja och vi som pratar heter Alice och eh, Jonathan som ja, i, just i, i, i. rullar vagn så att om det hörs några gnisslande eller så så är det helt enkelt livet som hörs. Livet som gnisslar, alltså vi <laughs> kan metafor det blev men eh, det gör ingenting så kan det vara. Ja. Jag står på den metaforen, ja. hjärtat, alltså. Ja, eh, har vi något vi ska så här kommentera innan vi går in på, på dagens avsnitt? Vi kan väl, eh, jag, jag tycker att det vore kul att flagga lite för att det blev en rolig diskussion på Instagram för att vi fick ett bullenbrev och alla som är lika gamla som jag vet precis vad det handlar om. <laughs> precis och alla som är något yngre fick googla innan de fattade vad det var som bulle som... Vad bullar hade med sakerna att göra. Det är här en <laughs> exakt Exakt. Varje generations glädje att få därsa på yngre om Att de inte fattar viktiga saker som bullen brev. Ja, ja men det blev, det blev en kul diskussion. Roligt när det händer lite saker. Vi får lite interaktion Det är jättepepp om folk skickar kvitton. Eller med med kommentarer. Liksom klottrade på. Så att, eh, fortsätt gärna med det. Ja, precis. Eller be en kompis att spela in en fil en, eh, ditt meddelande. Så att vi är säkra på att du inte är personen i filmen. Ja, just det. Precis. Det ja. hade varit coolt. Ja. Du kan också maskera dig för att skriva, spela in ditt meddelande. Ja. Eh, precis. Mer om, mer om den här bullen eh, och lyssna interaktion interaktioner efter intervjun. Men nu... Eh, jag har varit eh, taggad i flera månader på den här intervjun innan vi ens bokade den. Eh, och vi ska prata med Marita Castro. Det här var vår första Instagram-intervju. <laughs> det låter också otroligt märkligt. Men eh, jag började följa eh, Marita och plötsligt så såg jag att hon började posta en massa eh, saker kring att, att göra en, en klimatomställning i sitt liv. Eh, och jag tyckte det var jättespännande för att hon... Det var inte bara det att hon så här postade med åkolla. Jag har inte längre en plastdisktrasa utan det kom också med eh, så pass mycket reflektion. Att jag kände att det fanns... Här finns det innehåll och här är det intressant att dela med sig till. Och eh, det här Instagramkontot som jag har refererat till flera gånger är... Eh, kommer vi lägga upp i våra captions eh, men det kontot heter Hipster-tanten. Ja, så att ni har det. Mm. Men eh, vi går väl över på intervjun. Och den går väldigt rakt på sak. Så att, eh, häng med så, så kör vi. Men eh, jag blev sugen på att intervjua dig för att jag har följt dig på, på sociala medier, på Instagram och eh, någonstans i våra så började det hända jättespännande saker på, på ditt konto och eh, det började en omställningsprocess som jag tyckte var superspännande. Eh, så du ska få berätta lite om, om det, om vad som hände under den här resan och... Och varför den händer kanske just nu och vad det innebär för dig. Men jag vill först säga, jättekort kära, vem, vem är du? Ja. Och det där frågan, vem är du? Den, den tycker jag är ganska relevant för det vi ska prata om sen. Mm. För att jag tänker alltid när man ska presentera sig eh, så finns det två aspekter. och Dels finns det en existentiell aspekt som är så här, vet jag vem jag är? När någon frågar, vem är du? Då blir det ju nästan filosofiskt, mm. eller hur? Eh, och sen finns det en annan aspekt som har med den andra delen som jag är intresserad av och som jag den lin som jag förstår saker igenom här i världen. Och det är så här, det strukturella. Nämligen mm. det jag säger nu, den jag säger nu att jag är spelar roll. Och jag tänker ut, ut ur ett intersektionellt perspektiv. Man behöver inte fördjupa sig i vad intersektionalitet är. Så betyder det att i den stunden som jag bestämmer mig för att ta fram en del av mig själv och säga det här är jag så blir det ju genast ett sätt att upprätthålla och reproducera vissa strukturer, maktstrukturer mm. eh, och då är det viktigt så här vad ska jag säga till er, vem ska jag säga att jag är, för det, det lägger ju en viss förutsättning för det här samtalet och då tänker jag så här: det är skillnad om jag säger till er att okej, okay, jag är filosof så är det inte samma sak som jag säger, jag är grubblare Ja, det, det, är en viss, liksom, det gör ju någonting med, all, med allting. Men idag, jag tänker så här: vem är jag idag för dagen? För vi är ju organiska människor och, och olika. Jag är en massa saker. Liksom. Jag är en tant som bor i Kärtorp, som är född i Uruguay. Eh, jag är en person som i mitt trossystem. Eh, har en liksom, anarkistisk förståelse. Eh, men jag är också liksom, arbetar, har arbetat mycket med socialt arbete. Jag är mormor. Eh, det är en mängd olika saker. Men här idag så tänker jag att jag tänker vara lite filosof. Mm. Så, så hej Marita filosof. Mm. Du börjar ju bra som filosof liksom. Yeah. <laughs> mm. Mm. men Marita, filosof, ja, men det, det känns, känns bra, vi har inte intervjuat någon filosof, inte ens någon självutnämnd tidigare så att det känns jättebra. Det första gången jag också säger att jag är filosof så ja. det är liksom så här lite att komma ut i ert program då. Ja ah, men vad kul, ja. ta lite titlar åt sig själv. Men vill du, vill du berätta lite om, så här, jag vet inte ens om det här startade i våras, bara, det här hände i våras, men det, det kanske, vill du säga någonting om den här omställningsprocessen som du drog igång och delade med dig av? Mm. Enligt mitt sätt att se så startade jag här för 16 år sedan. Mm. Eh, och då startade det med ett ganska stort eh, motstånd från min sida. Eh, då hade jag träffat den personen som idag är eh, officiellt min fru. Hon är också en mängd andra saker. Men nu säger jag att hon är min fru. Mm. Eh, och Katrin började ganska tidigt i den här relationen att prata om det här med klimatfrågan. Och då var jag ganska så här... eh äh, det där... Eh, visst, det är viktigt, jag förstår Men eh, jag var mycket mer fokuserad på sociala frågor På det som hade med maktstrukturer att göra Jag tänkte att vi lever här nu Det spelar ingen roll om världen går under Det är viktigt att folk får mat i magen Att det blir bli social rättvisa. Så social rättvisa var ju liksom min grund eh, Så när jag mötte det här så var jag lite så här Ja men det här släpper inte jag in Jag kan lyssna lite på det men släpper inte in det så, så började det för 16 år sedan jag för första gången liksom, någon tanke uppstod. Efter det så gjorde ju faktiskt inte jag utan jag vill verkligen ge Katrin Kred så gjorde ju hon en jättelång eh, omställningsresa och djup medvetande när det gäller det här med klimatet och såklart när man lever ihop och delar ett liv så pratade hon ju väldigt mycket om det här och jag kom in i en ganska så här förnekande. Klimatförnekande period där jag kände så här: Det här vill jag inte ta in. Och nu när jag säger det här till er så är ju det här ett åters, liksom, jag återskapar liksom. Så, så på ett sätt så är det så: här, När man återberättar så förändrar man ju såklart det utan att det är meningen. Men som jag ser det idag så var det ett klimatförnekande och ett sätt att, att inte släppa in. Jag visste för jag är sån som person. Att när jag släpper in någonting, ett medvetande, tar på mig ett par glasögon eh, eh, kring ett analys. Så måste jag, jag är inte en sån som bara kan ta in en sak och inte agera på det. Mm. Utan jag måste agera på det. Därför uppfattade jag som fruktansvärt farligt. För skulle jag ta på mig de här glasögonen så skulle det innebära att jag var tvungen att agera på det. Så det här hade jag ett jättestort motstånd kring. Och jag tänker idag. Att väldigt många människor som har klimatmotstånd. Att det kan handla faktiskt om det. Att mm. det är inte alltid som. Det finns någon som kan ta in saker. Och tänka okej okay, jag vet det. Jag kan snacka om det så här ytligt. Men det finns ju faktiskt en, en hel del människor som. Förstår jag någonting. Så måste jag agera på det. Och detta kände jag. Det var inte jag redo att göra. Så att jag levde ganska länge. I ganska mycket klimatförnekande. Ja det är viktigt men det är inte min grej. Det kan andra hålla på med. Det som hände i våras när du. För att komma tillbaka till din fråga. När du såg den här förändringen på sociala medier. Det var faktiskt att jag blev arbetslös. Ja, mm. mm. mm. yeah. och det här är ju ganska viktigt. För helt plötsligt så gick det inte. För att eh, när man förvärvsarbetar och är inne i produktion. Som, som faktiskt, vi kan ju prata senare om det. Vad produktion har att göra med klimat. Liksom vad det gör med, med klimatfrågan. Att vi är uppdagna med produktion. Mm. Eh, så så hade inte liksom så kunde jag hålla här utanför men i den stunden som jag blev utan jobb då kom det här bara så här pum. det bara så ägde mig och jag kände så här okej okay, nu, nu så så kan inte jag hålla här utanför längre. Mm? Var det att du började så här att du fick tid att reflektera eller att du märkte att så här, jag har tid att göra någonting. Mm. Jag fick Två saker. Alltså det är flera saker som jag, som jag ser det nu. Kanske om du frågar mig om ett år så ser jag det på ett annat sätt. Men jag ser det nu. Jag fick tid att reflektera eftersom jag inte har hade ett arbete. Självklart. Mm. Jag fick mindre pengar att spendera. Det är faktiskt en betydande sak som hände. Eh, och eh, ja, jag skulle vilja säga att det var de två sakerna som var, som var samtidigt som det sen med att Katrin började hon, hon odlar ju väldigt mycket så att hon kom ju hem med mängder av skörd och, och har man liksom en person hemma som inte jobbar så är det ju den personen såklart som får ta hand om köket och skörden och det blev mm. jag, så så jag fick en relation till den maten dessutom och det här blev min uppgift att ta hand om det här som jorden gav skörden liksom ja, så mm. Var det är att fråga. Hur detta hände i våras? Ja, nej men det var det verkligen. Mm. Det är en jättespännande ingång också. Vi verkligen visa att det engagemang handlar om någonting annat än att kunna ta in någonting intellektuellt. Att det, det behövs fler saker liksom för att man ska ta någonting till sig. Mm. Men vi kommer för tillfälle sen också att prata lite mer om det här med ork och, och engagemang. Men jag skulle vilja fråga också så här hur, för du nämnde att du bor i Kärretorp och det är ju en typ av miljö. Alltså hur ser möjligheten till omställning ut i, i en storstad om man jämför med till exempel landsbygd eller en mindre ort? Och hur, påverkar, liksom, hur påverkas möjligheten av vilket klimat den bor i eller politiska förutsättningar? Har du några tankar om det? Ja, det har jag. Eh, nu är det så här, jag, jag vet inte sagt, liksom ni och, och de som sen är, kommer att lyssna på det här. Eh, det är olika hur man känner till Kärretorp. Men Kärretorp gjorde ju sig ganska känd efter detta med nazisternas eh, närvaro på torget. Och den mm. stora organiseringen och, och linje 17 för 17 och, och så vidare. Eh, just här vi bor, i den här stadsdelen, Kärretorp bagar mossen. De hänger lite ihop, de två på områdena, och de finns i samma stadsdel, så är det ju på det sättet att här är det lätt att vara klimatengagerad, för här är det norm att vara det, skulle jag vilja säga, eller ganska mycket norm. Det finns väldigt många människor här, det finns en tillåtande miljö för det, och det är ju väldigt trevligt att det är så, samtidigt som jag är lite, vad ska jag säga, dubbel inför det, att jag känner att jag finns lite grann i en liten skyddad värld. Där, där detta är norm. Liksom, de gör ingenting. Det är ingen, liksom, det är ingen som kommer att reagera på mitt engagemang tvärtom. Jag kommer få mängder av bekräftelse om jag engagerar mig just här där Så det här är i staden, det är i Stockholm men det är också i en politisk miljö med människor som är lite privilegierade- Lite det vi lite slarvigt kallar för den medvetna medelklassen kan man säga. Jag är ju inte från kärtor från början. utan Jag kom ju till Sverige när jag var tolv år gammal. Och när jag kom till Sverige så kom jag till Bokyrka. Som ett helt annan typ av område. Och där bodde jag ju också och verkade i hela 30 år. Och det är ett helt annat. Jag skulle vilja säga att de människor som bor i Bokyrka, är ju de De har ju en ganska liten ekologisk fotavtryck. Men det är inte de som vi ser som klimathjältarna. De som bor i Kärretorp skulle vilja säga har en större. Nu generaliserar jag, men ändå. En större fotavtryck, mm. ekologisk fotavtryck. Men de ses ganska mycket som klimathjältar. Är ni med? Ja, absolut. Ja, eh, Hur det är, hur det här liksom Kärretorp. Ja, jag kan ju relatera till, i Stockholm till Kärretorp Bokyrka som är mina två platser. Liksom. Sen hur det är. Skillnaden mellan Stockholm och landsbygd, där är jag liksom, eller mer glesbygd, där är jag faktiskt inte så kunnig eftersom jag inte har bott i glesbygden. För jag har ju varit, rest ganska mycket runt i Sverige mm. men, men jag har inte bott. Så att jag har ingen riktigt begrepp om det. Nej, okay. mm. Mm. Eh, sen tänker jag, det är en fråga som vi kanske borde ha ställt redan från början, det är vad innebär omställning? Mm. just det här begreppet, skulle du kunna prata lite om det? Ja, och då kan ju såklart bara prata utifrån vad omställning innebär för mig, enligt mitt sätt att se såklart, eftersom det är jag som sitter här och svarar på frågan. Men, men jag tänker att omställning, det är ju ett ganska bra ord, liksom, för det, själva ordet säger ju ganska mycket att man ska ställa om från någon, något slags tillstånd till något annat tillstånd. Eh, och jag tänker att omställning kan vara en mängd olika saker. Liksom. Och det kan vara allt från liksom, eh, att man går ner i... Det här vanliga som brukar stå i tidningar. Eh, folk som går ner i arbetstid. Eller eh, slutar äta kött. Eller säljer bilen och börjar cykla. Eh, det där är mycket på den privata sfären. På den här fysiska privata sfären. Liksom. Det, där, man, där man verkar. Eh, sen finns det ju liksom en fråga där som påkar på det är så här, spelar det någon roll vad jag gör? Kommer det här, innebär det här någonting strukturellt eller gör det någonting med strukturerna som verkligen liksom, eller den stora eh, omställningen som vi alla måste göra för att eh, faktum få ner eh, kom, eller hålla de här graderna som vi behöver för att det eh, inte ska driva iväg liksom med växthus. Mm. Eh, så så omställningen kan vara det, det som jag gör privat. Men, men det stora strukturella omställningen, tänker jag, är ju en strukturell systemskifte. Och det här, det är ju det här det blir känsligt. Dels hur gör man för att bidra till ett systemskifte? Och sen är det accepterat. Och sen kommer nästa fråga, nu kanske jag springer iväg till det ni ska fråga. Men jag tänker så här att... Um... Att om vi på riktigt utmanar systemet när det gäller omställning så kommer det inte att vara så här trevligt som det är att faktiskt vara så här klimatvän eller klimataktivist. Mm. När vi utmanar på riktigt så kommer det här att leda till repression och annat. Så, så jag skulle vilja säga att, att omställning är flera saker, det är kamp, det är mitt personliga ansvar, hur jag beter mig, hur jag faktiskt lever konsekvent med det jag tror- på att jag rör mig, att jag har en rörelse som utgår från mig privat. Men som handlar om att jag ser en struktur eller har en idé om vart jag vill komma. Men, men rent privat, så här, jag kan säga på mm. det lilla. På det mm. första fallet, vad är omställning? Så tänker jag så här, men omställning är ju all rörelse vi gör. Eh, mm. Med ett slags medvetande om hur att vi vill sänka vårt, i det här fallet i förhållande till klimat. Eh, mm. Hur minskar jag mitt ekologiska eh, fotavtryck? Hur mycket plats står jag? Jag tänker så här. Det är lite olika hur långa vi är och hur tjocka vi är eller hur mycket vi väger. Men om man tänker så här att en människa, man skulle väckla ut en människa så skulle det vara liksom drygt en kvadratmeter. Vi skulle uppta på denna jord, mm. okej? Okay? Ja. Man skulle kunna tänka sig att en kvadratmeter får ju plats lite överallt. Om världen och universum är väldigt stort så får en kvadratmeter lite plats överallt. Eh, problemet är att vi upptar otroligt många kvadratmeter med allt vi har. Så det är inte bara våra kvadratmeter utan det är all, alla andra kvadratmeter vi upptar genom att vi har liksom möbler, böcker, kläder, ja, ah, you name it, liksom Allt vi faktiskt har och upptar. Eh, och den här liksom mängden av saker vi har, det, det utgör en slags tynd som, som riskerar att få saker att falla, grenar att brytas av. Liksom, mm. eh, förstår ni liksom Kan man värda saker på en pinne Med en liten knyte eller, eller börjar man fylla på så bryts den där pinnen Och då mm. reser man inte lika lätt Så, så, så all, jag skulle vilja säga Att det, är det enklaste i omställningen Att försöka liksom, eh, förstå Medvetandegöra sig Om att jag är en kvadratmeter Hur mycket kvadratmeter kan jag uppta mm. Så Med mina saker Och, och med mina ja, påverkan mm. på miljön Eller klimatet Mm, mm blir lite så strikt materialistiskt nästan hur mycket hur många kvadratmeter tar jag upp för en ja. fysiskt. men det kanske ja. kan vara en, en jättebra hjälp liksom. För, ja. eh. jag, jag tänker på att för jag bara säga det här strikt mm. materialistiskt, jag är lite förtjust i det. Mm. Eh, bara för att jag tänker att, för att jag gillar konkretion för att jag vill förstå mm. eh, hur mycket Alltså när man säger så, ja ah, men nu ska vi gå ner till sy och så många liksom grader eller procent. så, här, Men jag vill veta så, här: men utifrån mig, jag vill känna det i min kropp. Hur, vad betyder det här? Liksom med måttband i förhållande mm. till, vad krävs det av mig? Så. Jo, vi funderar lite grann just när det gäller det här när man ska gå in och göra... Konkreta förändringar i sitt eget liv. Eh, liksom, och, eh, människor är olika. Och olika människor kan göra olika sorters uppoffringar. Och sen kan man såklart göra större saker i grupp. Men om vi nu fokuserar på liksom, individen en, en liten stund till. Liksom, eh, hur ska man tänka kring, kring såhär, gränser i olika såhär, omställning. Och kanske till och med självhushållningsprojekt. Liksom? Eh, och det är någonting som du har skrivit och reflekterat om en del på Instagram. Och jag tänker... Jättemycket på ett inlägg som dök upp för ett tag, Där det var så såhär. Mm, toapapper är papper. Det är en förbrukningsvara. Mm -hmm. eh, ska jag, vågar jag ens tänka den här tanken? Eh, vågar jag gå ner i det här eh, kaninhålet. Och följa det till slutet. liksom mm -hmm. eh, Och det var jättespännande. För det är sån jag kan tänka mig. Att många har tänkt. så här, Att många har så här den punkten. Så bara. men det här. Här går det någon slags gräns, kan jag korsa den? Så att vi funderar lite just kring så här, hur man ska tänka kring gränser liksom, mm. i omständighetsprojekt. Och det, här, ja, och det där handlar ju ganska mycket om hur mycket man pallar. Hur mycket man står pall för det sociala trycket. För, för börjar man tänka, om, du, om man tar det exemplet som du tog med toappallet. Mm. Börjar man tänka så här, okay, om jag ska sluta med toa papper då betyder det att jag behöver torka mig med något annat, okej? Okay? Och då är det så här, vad är det då? Är det tyg och ska jag ha då tvättlappar i en korg som sen ska tvättas i en tvättmaskin? Och sen kommer det, det kan ju jag göra själv rent privat utan att det innebär så jättestora saker men om man får besök Eh, och om besöket inte är såhär, Alice och Jonathan som funderat lite på det här. Utan besöket är liksom grannfrun. <laughs> eller, mm. eller liksom eh, dagisbarn. Nu har inte jag några barn hemma men jag tänker så här liksom barnbarnens eh, föräldrar. Eller, ah, mm. eller några, då, då händer det någonting liksom, socialt med eh, Och jag vill också ge kred till att jag kom inte kommer på den här tanken själv. Utan jag vill ge kred till en person som heter Sanja Falkenstrand. Som är politivist. Och hon började själv. Hon, hon, jag lyssnade på ett program med henne. När jag började fundera på det här. För att hon började själv sluta spola på sin toalett. Och sen slutade hon med papper, Och så småningom slutade hon göra nummer två på sin toalett. Utan just nu går hon ut i skogen och gör detta. Eh, och jag blev ganska fascinerad för att hon bor i det här stadsdelen. Eh, och folk pratar väldigt mycket och har mycket föreställningar om henne. Och jag tycker att det låter på folk ungefär ibland... Som jag föreställer mig när man pratade om häxor. På häxprocesser. Man har ju så jättemycket myter om hur hon gör. Och, och hur, hur det är liksom. Så, så jag, ja, jag. Jag börjar tänka på det. Att det här är ett socialt pris. Liksom, att göra mm. sånt Folk börjar tycka så här att nu har man gått för långt. Eh, jag har. Jag använder fortfarande. Tovatt, eh, vad heter det? Toapapper. Men jag har tvättlappar runt. toalett. Så när jag gör nummer ett så använder jag faktiskt det. Eh, tvättlappar eh, om jag är hemma. Men när jag är ute så är jag ute. Jag går inte och bär med mig när jag tvättlappar. Men jag, jag, jag är lite där och, och, och, mm. och, och liksom nuddar på den gränsen gränsen. Ja, du, du sticker, sticker lite, några tår över den, ibland mm. i alla fall. Ja, ja. Mm. Men det är kanske är det som är viktigt ändå, för att den här gränsen går ju verkligen på otroligt många olika platser för olika människor. Och det får man alltså respektera för att vi har olika förutsättningar. Men just den här sociala biten, att eh, det märks inte förrän man har passerat gränsen. I vissa fall att så här, men här, här blev jag riktigt konstig. Liksom. Mm. Eh, och i en del sammanhang kan det vara så här. Eh, har du med dig egna bestick? Ska du vara bättre än oss andra? Och i andra fall så går gränsen mycket längre fram. Är det inte så att det alltid har varit så med alla typer av kamp. Att det behövs några sådana här personer. För att det ska hända någonting. Jag tänker en annan tillhörighet som jag har. Det är att jag det hör till vad man skulle kunna kalla för HVTQ-rörelsen. Eh, och där var det ju också så från början. Liksom, att det var nödvändigt. Det var, idag kanske man inte tänker på det. Men då i början. När man började liksom, försöka flytta fram positioner. Så var det otroligt nödvändigt. Med, med de här liksom, lite, vad ska jag säga. Eh, att, att människor verkligen så här, stack ut i sin huvudku, liksom mm. identitet liksom. och vad man läser, så rökar man över håret. Så man ganska manhaftig om jag överdriver nu. De personerna var jättenödvändiga för att flytta fram positionerna. Absolut. Så det kan vi ju tycka vad vi vill om nu och tycka liksom att det är överdrivet. Men hade inte de stuckt fram, liksom, gjort provocerat fram, tryckt på gränsen så hade det inte hänt någonting. Och jag tänker att det är likadant med det här. Att den som säger har du egna avesticks med dig eller den som har tvättlappar på toaletten gör någonting för oss alla. Det är inte att alla måste göra det och det är inte att det är det här som är det som kommer att skifta systemet. Men man flyttar fram positionerna. Man puttar på undergränsen. Mm? Mm. Jag tyckte det var väldigt kul att det blev så konkret med frågan om toapapper. Mm. Eh, och det fick mig att fundera på så här, hur, hur bestämmer du att det här är det som du behöver göra liksom för att Eh, hur är det, tänker du att toapapper är det som, som är nästa steg som kommer att göra mest skillnad utifrån din egen påverkan? Eller hur, hur dyker liksom, eh, just frågan om toapappret upp? Mm. Jag tror att det är så här: att det jag testar där, snarare än mina gränser för vad man kan göra utåt mot samhället, och det här motståndet vi pratade om förut att flytta fram positionerna, det är att lite in, det här inåt introverta mina egna gränser för vad pallar jag med om det nu blir en omställning om vi nu får ont om saker om nu det apokalyptiska dagen kommer så vad klarar mm. jag av så lite att testa gränser men in, förstår ni liksom, ja, det är som en övning också i en rörelse inåt så att det är lite som en övning mm. jag tänker att det är lite där man börjar när man testar saker att man ibland måste testa det i sin lilla miljö hemma eller med sig själv Innan man går ut i samhället eller på arbetsplatsen. För att här är man trygg. Liksom. Mm. Kan jag påverka min absolut närmaste cirkel kring min kvadratmeter? Mm. Så, ja. Men eh, det för oss in på. Jag är jättesugen på att prata om zero waste. Eftersom att jag uppfattar som att det är lite en del av ditt projekt då Att så här, nej men, eliminera mina avtryck, ekologiska avtryck i form av vilket skräp jag lämnar efter mig. Och jag tycker Zero Waste är jättespännande. Eh, försöker så smått, eh, försöka mig på olika saker, och experimentera hemma och sånt. Eh, men eh, så här, jag tycker det märks när man, när man typ googlar efter inspiration. Eh, vilken, vilken typ av, av miljö som har växt fram kring Zero Waste-kulturen skulle man kunna kalla det. Det är ofta så att man hamnar på olika hemsidor i ljusa färger med snygga typsnitt där folk ska så här, sy sina olika, jag vet inte men det är väldigt många bra tips men det är ändå väldigt så här, piffigt och det är väldigt feminint, det är väldigt kvinnofierat och kvinnostämplat allting. Eh, och eh, så har jag också läst en del som kritiserar eh, Zero Wistler som säger att nej men, på ett sätt, alltså ja det här är skit bra men det här är också, eller skulle kunna tolkas som ett sätt att eh, lägga ännu tyngre bördor på, på kvinnor som oftast är, eller icke-män som oftast är de som gör hu obetalt hushållsarbete och då plötsligt så ska de stå och så här, stryka linnehanddukar också. Mm. Och, mm sy för kläden och såhär och plötsligt så är det typ eh, någon slags 50-tals tidning som vi, som vi rör oss i liksom eh, och eh, det är ju är ett problem eh, samtidigt som det är bra och, och det jag tänker med det är så här hur kan vi göra så här Zero Waste mer systemkritiskt än så, hur kan man låta bli att hamna, eller vet inte hur, hur kan man tänka kring det här mm. Mm. Jag tänker spontant så här nu när du säger det här att jag föreställer mig att det kvinnor oftast gör, det behöver inte vara det att det är kvinnor som gör det, men det kvinnor oftast gör, alltså allt arbete som har med att ta hand om omsorg och så, eh, det tänker jag är så här arbete som fler män skulle behöva göra. Och jag tänker att det inte handlar nödvändigtvis om att... Eh, jag tänker att vi har det... Generellt har kvinnor det mer nära till hand. Så att gå till, tillbaks till någon så här förmödra grej. Men jag mm. tänker att, att, eh, att för mig blir det liksom, handlar det om att... Eh, om att jag tänker att det här är saker som män skulle också kunna göra. Eh, jag vet inte om det riktigt var... För att, nu hade inte jag tänkt på den frågan jättemycket så. Men jag förstår... Mm. Mm. vad du säger och jag tänker så här ja, men jag tänker att fler män kan göra det män kan ju också knippla och baka bröd och jag tror att det är av män där ute som längtar efter mm. någon slags eh, hemmafrusliv eh, där där de kan liksom eh, sätta degen. det finns ju liksom eh, jag tänker lite i den här eh, som vi li, lite nedlåtande kallar för hipsters. Där mm. finns ju kanske möjligen en liten kulturmöjlighet yttring för visa män att, eh, att liksom köra det här. Eh, så, mm. eh, men, men jag vet inte, men jag, jag förstår hur du menar och det där mm. är en balans liksom. Och det här som du pratar om, det här liksom vita ytorna här avskalade, det tänker inte jag bara en kvinnokultur, det tänker det är västerländskt. Ja. Liksom. Det är inte så annorlunda än den skönhetsideal vi har, estetiska ideal som man har i västvärlden, så, som jag uppfattar dem i alla fall. Ja. Mm. Ett annat perspektiv av så här Zero Waste är att eh, jag tror att det, finns, det kan finnas en risk att det bara kokas ner till, att, till en typ av konsumentmakt. Men tror att det finns sätt man skulle kunna spetsa till det här på så att det ändå finns någon typ av så här system kritik i det och eh, här mm. får du gärna öppna upp till att börja prata om så här mer än bara eh, det individuella perspektivet om du vill. Ja, absolut. Jag, jag tänker så här att jag, är det, jag, jag ser det som du, att det finns en risk, en övervägande risk och, och, och det sker redan att vi är liksom... Förenkla det här till att vara konsumentmakt Och för att det inte ska vara det. Så behöver vi ju någon slags typ av produktion. Vi behöver göra saker. Eh, mm. Liksom rent konkret. Liksom vi, för att få saker att hända. Du vet, då tänker jag så här. Att hända kommer ju från ordet hand. Eh, mm. Vi behöver göra saker med händerna. För att få det att hända. Eh, och jag tänker att, eh, att saker kommer att hända. när Det, det är inte bara så här, om jag köper eller inte köper det här. Det är så här hur producerar jag, skapar jag, bygger jag det här som jag inte ska köpa och kanske inte bara till mig utan till min granne om du liksom odlar morötter så kan jag bygga din hylla nej men och mm. så vi, och, och så har man liksom någon slags utbyte och ja, du ville gå över till det här strukturella, det här system liksom det mm. som ändrar systemet och jag tänker så här för att jag vet att, du, att ni hade med en fråga liksom innan när ni tog kontakt med mig om det här att jag använder begreppet klosterköket mm. eh, ganska mycket. Och det gör ju jag. Dels jag har gått i, i, i klosterskola. Jag har gått i fliksskola. Mm. Mm. Eh, katolisk fliksskola när jag eh, var barn. Och då, eh, där fanns det ett klosterkök. Liksom. Eh, mm. Och den, den var ju väldigt mysig. Och jag har det ganska mycket som förebild. Men, men själva begreppet klosterköket har att göra med att jag tänker att inför att man ska medvetandegöra sig om något och gå ut i kamp och faktum gå in på det här med att påverka systemet, det här systemskiftet så, så behöver man lite, men det här är utifrån min förståelse att jag har en kristen liksom att jag tänker så här, man behöver lite gå i kloster först och det uppfattar det att det är det jag har gjort. Det du har läst och du har tagit del av på Instagram. Det är liksom mm. lite grann mitt att gå i kloster och lite den där reningsprocessen innan jag är redo och stärkt liksom, att, att vända mig utåt. Så. Mm. Ja. Eh, hur påverkar man systemet? Så här tänker jag. Precis i början i början av det här samtalet, så när ni frågade om Kärrtorp. så sa jag till er att eh, att det finns för mig en grej som, som gör mig dubbel inför att jag ändå finns i en miljö där folk... Det finns många som är som jag. Jag är inte ensam om detta här. Eh, att de människorna där jag växte upp i Botkyrka lämnar de, de mindre fotavtrycken medan de här lämnar en större fotavtryck. Så tänker jag också så här att eh, om man tittar på klimataktivister rent globalt... Eh, så är det ju så att jag, jag har en känsla när jag är här i Sverige. Vilket jag jämt är eftersom jag inte flyger. Att, att själva, att vi får för oss att klimataktivisten är en vit person. Men faktum är att bara i år, bara i år så har 200 klimataktivister mördats i Latinamerika. Och förmodligen har jag ingen liksom insikt om hur det är i Afrika för att de personerna som är klimataktivister till exempel i Latinamerika eh, de har ju liksom kommit så långt att de utmanar ek ekonomiska intressen och det är när du börjar utmana ekonomiska intressen som du kan vara säker på att du förändrar någonting och gör du det och, och när du vet att du gör det då, det vet du för att då får du stryk då kommer den repressiva makten eller staten Före eller senare, du kommer känna av det på din kropp. liksom. Det kommer mm. bli liksom kroppsligt. Eh, så jag menar, så länge jag kan göra allt jag gör, eh, så kanske jag påverkar. Men jag, håller, jag är säker på att jag inte håller på med något systemförändrande så länge jag inte behöver vara rädd för repression, fängelse, censur. Eh, då vet jag att jag inte håller på att utmana någon ekonomisk system. Så. Mm. Och, och det här är ju lite. Vad ska jag säga, men, men däremot om vi ska komma dit- att vi ska börja utmana det ekonomiska systemet- då behöver vi ju börja någonstans. Och, och, mm. och här är ju en början, liksom, en rörelse mot någonting. Sen är det ju faktum så här, en, världen, eftersom vi lever i en globaliserad ekonomi- som jag förstår det, jag är inte expert på det här- men jag har tänkt så här i alla fall. Eftersom vi här i västvärlden har flyttat vår produktion- för att det är billigare till andra länder- så gör det att vi inte kommer till, vi kommer inte till varikaderna, vi kommer inte till stridslinjen. Nej, precis Utan, för de har flyttats de har också outsourcats. Yes, det är precis det som har hänt. Och det betyder att de här personerna som är klimataktivisterna, Aktivister till exempel i Latinamerika, det är inte bara där, det är Afrika, det är Indien, det är mängder av länder, men, mm. men Latinamerika är såklart, eftersom jag är latinamerikaner som lägger mig närmast eller som jag kan något om, så, så är det så de personerna som är klimataktivister de, de har två parallella kamp som de kämpar med. Den fabriken som förorenar deras närmaste miljö som de kämpar mot, liksom som de för en klimatkamp mot, det är samma, samma företag som de är anställda på. Här är du lönearbetare och är förtryckt för att du liksom, ja, får en dålig lön och har dåliga arbetsvillkor, samt där du jobbar för att rena det miljö. Du är så här dubbla intressen liksom, i det. Du, du behöver vara medveten om att det här är för att rena, Du behöver föra en kamp mot det. Samtidigt som att det här är din försörjning. Och det som är din försörjning kanske inte är de bästa arbetsvillkoren. Så att, så att lite, liksom vårt läge här är ju verkligen inte. Alltså jag tänker att är det är något vi kan göra så borde det kunna vara att solidarisera oss med våra kamrater som är vid verrikaderna. Mm. För de finns som de är där. Eh, det är liksom, jag tänker säga här: Jag är från Uruguay, och det är liksom Uruguay ligger i gränsen mot Brasilien, där Amazonas brinner. Liksom. De är vi, mm. de är vi, den linjen. Så. Det vi kan göra här, det är, liksom, det, det är såklart att vi kan påverka och vi kan göra saker, men det, det är ju liksom: Det kommer inte att bli på den nivån, och man behöver vara lugn med det. Frågan är: eh, det kanske inte liksom. Det kanske är så att jag inte befinner mig där där jag kan vara vid varikaderna. Vill jag vara vid varikaderna så kanske inte det är här jag ska vara just nu i alla fall. Det kommer mm. kanske, men inte just nu. Mm. För Där tänker jag nog lite, lite annorlunda också. Det gör mig väldigt intresserad av hur, hur eh, du ser på det. Um, för jag tänker att det, som, det finns ju ändå möjligheten liksom att dra undan sin, sitt bidrag till, till lönarbete till exempel. Att, uh, en annan dimension av omställning det är ju det här med att liksom flytta ut på landet och bli självhushållande. Jag tycker att det är ett ganska dåligt ord egentligen för att det, det, är, uh, det antyder att, att jag som individ ska klara mig själv. Så alltså någon slags gemenskapshushållning hade varit ett bättre mål att sträva mot. Mm. Eh, och där tänker jag lite som du att så här, när skulle många människor börja tänka i de banorna att dra undan sitt arbete från företagen eh, och liksom dra undan sin, sitt bidrag till skattesystemet mm. då tror jag också att batongerna skulle börja slå ganska snart mm. efter att det faktiskt börjar göra skillnad. Det tror jag med. Det tror jag också och frågan är när är vi där? Eh, och det här är ju det, hade vi vetat det, hur vi får det, detta att hända, hur får vi det att hända, då skulle vi ha enorm framgång som politiska rörelser. Eh, detta händer när det händer, hur hände det, det här med Greta? Mm. När händer det när det händer? Alltså det, det är ju en kombination av mängder av saker som ska liksom sam hända samtidigt på något sätt. det, är så här, det går inte att styra. Men, men jag, det är klart att jag hoppas på en sån sak. Att vi drar undan. Och jag skulle bara vara red. Men det problemet är så här: om det är så här Alice, Jonathan och jag. Eh, så är det ju jättebra. Men det kanske inte liksom räcker. Utan vi behöver många fler. Och därför gör inte jag det. Och därför gör inte ni det. Och därför... Men någon måste börja. Såklart. Men mm. mm. mm. sen tänker jag också. Nu eh, det är det lite stickspår kanske. Men... Du säger det här att eh, om vi visste hur, hur vi skulle komma till den här kritiska punkten, så skulle vi gå det. Men jag tror att ett, också ett problem är att många. Många vill inte det heller. Eh, även om man visste hur man skulle ta sig dit så, så är man inte intresserad av att ta sig till den punkten, alltså, och då både för att förlorade privilegier men också att orsaka så mycket social samhällelig störning att störa så mycket och vara så jobbig liksom eh, där går gränsen för många och det tänker mycket kring alla Extinction Rebellion aktivister som blir otroligt förvånade över att polisen bär, bär bort dem och slår dem liksom. eh, för att vi var ju jättesnälla eh, och den attityden sitter hårt eh, men det märks ju av i all typ av aktivism att det är svårt att korsa den gränsen och svårt att vara Jobbig liksom, för många. Inklusive mig själv liksom. Ja det kostar ju. Mm. Det, det kostar ju en hel del. Men jag, jag har en en p övergång här jag på att säga. Inte riktigt men nästan. Men du nämnde förut det här med en andlig dimension av omställning och det tänker jag också är väldigt intressant för att jag fastnar lite i tankarna så här att det är nästan för att komma till den här omställningen så behöver jag nästan bli en annan människa. Alltså att från att vara den här konsumenten som jobbar och sen kommer jag hem och så mår jag dåligt för att jag är trött efter jobbet. Och så köper jag någonting för att må lite bättre och så behöver jag pengar. Och så går det här ekorhjulet liksom väldigt förenklat. Från det så behöver jag liksom bli en människa som reflekterar över mitt fotavtryck på jorden. Jag behöver bli en människa som liksom funderar väldigt djupt på konsekvenserna av mina handlingar. Mm. Alltså det är, för mig så är det en andlig process. Liksom. Mm. Någon slags omvälvning, förnyelse, eh, omvändelse nästan. Mm. Mm. Um, hur ser du på det? Mm. Ja, jag har jättemycket tankar eh, kring det och det skulle kunna vara nästan ett eget, eget, eget mm. <laughs> avsnitt. Nej, men jag kan kort säga så här. Jo, jag ser det precis som du. Nu ska man ju veta att eh, det här att prata om andlig dimension är ju inte så här det lättaste i, i Sverige. Eh, åtminstone inte det med, med mitt intryck att det är så lätt att eh, prata om andlighet. Eh, jag tänker att vi behöver det för att det, det jag behöver, liksom. För, för mig har det blivit lite så här: Att jag, jag tänkt att jag måste göra en rörelse att gå från något slags ego-system där jag är med, som en liten satellit med min navel. Så, till att gå in i ett ekosystem, att jag är en del, jag måste sammansmälta på något sätt eh, med ekosystemet, förstå att jag är en del av, det är lätt att säga så här men vi är en del av naturen kan ju folk säga, men vad innebär det? Då tänker jag att eh, ja det finns en annan dimension, Man, man måste omställningen måste ju liksom vara eh, genomgripande jag tänker att vi måste connecta, reconnecta med... Eh, Egentligen är det en omstrukturerande av hela vår uppfattning om vilka vi är som människor i relation till, till, det som, till alla andra livsformer, det, det som omger oss. Och det krävs en del andlighet, sen krävs det ju en vis andlighet. Jag tänker så här, det är inte ointressant eh, att... Jag, jag har tänkt på så här, vem, vem är idag beredd att gå till korset för sina ideal? Om vi nu tänker Jesus liksom, mm. är att bära sitt, sitt kors liksom. Och det är ju inte sådär jättevanligt idag. Eh, att, att folk vill det, att det, att det liksom saker gör ont och du behöver liksom ha en enorm övertygelse. Och det här blir existentiellt, att vårt liv som människor är ändligt. Det har vi fattat länge. Eh, att, att det vi lämnar, liksom att jorden är ändlig, det är ju ytterligare en dimension. Eh, det här skulle man kunna fördjupa sig in i... Jättemycket, ja men jag tror att, att, att, att man är hjälpt av att ha nära till sin andlighet. Sen vet jag inte, jag ska inte säga liksom att det, det kanske finns de som, som utan det, det skulle man ju behöva fråga dem, är, liksom, tycker att det här är jättelätt. För mig skulle det vara totalt i princip omöjligt att det inte liksom parallellt blev en sån där utveckling i mitt andliga jag. Liksom. Men det är jag det. Liksom. Och sen finns det ju säkert människor som inte tycker att det är nödvändigt. Mm. Eh, nej för att, så här, vi har ju varit inne på det flera mm. gånger att, att det går ju inte att göra en omställning. Det finns vissa saker en kan göra själv. Mm. Men att eh, komma till den här mer liksom, systematiska omställningen eller systemskiftet. Mm. Det är ju någonting som kräver, kräver samarbete. Nu blir en lite längre fråga, så här märker jag i huvudet. Men, men parallellt med, med den här utvecklingen liksom, till, ett liberalt, till en nyliberal världsordning- så har det alltid funnits människor i marginalerna. Alltså, det droppade av folk från Catholic Workers-rörelsen till exempel- eller det droppade av folk under hippietiden som startade liksom, kollektivet i skogen. Men, men de har ju inte heller liksom, drivit fram ett systemskifte- så, så här, Vilken roll skulle social organisering kunna ha i, i den omställningen som behövs? Och vilken typ av social organisering, hur skulle den se ut? Jag tänker att det inte finns en typ utan jag tänker att det måste ske parallella saker hela tiden. Och jag tänker att eh, de som eh, Hippie-rörelsen eller andra, jag tänker att de var viktiga. Jag, jag tänker att de kanske inte gjorde ett systemskydd men de bidrog till. En förändring, en förflyttning. Och jag tänker att det finns en mängd olika saker som kan ske parallellt, krafter, som kan bidra till en förflyttning. Eh, som så småningom blir till ett systemskifte. Eh, om jag tänker så här, nu är det lite olika, jag, jag vet inte liksom, jag, jag är ju 54 år. Eh, och då när jag var yngre, då tänkte jag mycket i av revolution. Så. Eh, som, som en process, mera som en sak som händer en dag. Så bara pang och så blir revolutionen revolution och så attackerar vi. Och så återtar vi liksom produktionsmedlen och sen så, så har vi ändrat systemet. Då ska jag vilja säga idag att jag tror att revolutionen är inte en sak som sker så här på det sättet. Utan vi, vi har mängder av små revolutioner som, eh, eller liksom så här, som står och puttrar här och där. Och vi har alla liksom en möjlighet beroende på vart vi befinner oss i livet, hur gamla vi är, eh, vad vi gör. Att vi drar till det här som sen sammantaget blir en rörelse eh, som blir systemförändrande. Så att jag tänker bara den tanken att det finns en revolution, en dag där saker händer och vi återtar bakten är ju liksom... Eh, lite missvisande Och det är också liksom lite tröstlöst För man kan tänka så här, men när kommer den där revolutionen då liksom, Och så faller Berlinmuren Och så är det så här, nej shit då liksom. Hamnar man in i depression istället nej, men, mm. men jag tänker att man ser det historiskt men, men jag Jag tänker att revolutionen sker hela tiden Jag ska ge er ett, ett exempel Som kanske inte är ett exempel på revolution Men verkligen på en förflyttning som, där, I vardagen Som inte är i köket och som är, För att jag tänker att om vi tar det stegvis Tänker man så här okej, okay, jag vill förflytta mig, nu vill jag förflytta mig från min, min domän, mitt hem eller mitt kök eh, och min toalett utanför min dörr till grannen eller ute på gården. För det, det är så förflyttningar börjar. Så tänker jag, eh, jag, Katrin här, min fru och sen eh, några grannar här i området, de, de fick eh, den fantastiska idén för ett halvår sedan. Att, eh, nu, nu är inte det här kanske så sympatiskt för människor som är veganer som lyssnar på det här, men jag säger det. Eh, de fick för sig så här: Okej, okay, vi, bo, vi, vi borde skapa ett hönshus. Vi borde göra ett hönshus i skogen. Mm. Och då började de liksom, vara de åtta personer som började prata med varandra och tänka så här: Vad krävs det för att bygga ett hönshus? Mm. Och jag följde det här på avstånd. Liksom. Hur, hur de skulle få till det här. De hade flera möten och så, så här: Hönsmöter hit och hönsmöte dit. och Vad ska det vara för höns? Och vad ska det vara för material? Hur ska, man, hur ska man bekosta det? Nu sen två veckor tillbaka så står det där hönshuset där i en skogsdunge med de här elva hönsen som inte ska ätas upp, men de ska i alla fall ge ägg för de som inte är veganer. Det finns ju ändå de som är veganer som är med i gruppen. Liksom, som inte mm. kommer att dela vägen Men som kommer att dela del av men, men i alla fall. Eh, det som händer när de är där. Och sköter de hönsen. Det är att det kommer barn för vi och andra. Liksom, och ja ah, Vad är det här? liksom ah, Har ni höns? Har ni gjort det här? Så att, så att de har ju satt igång en massa processer i stadsdelen. Kring de här hönsen. Så de har ju flyttat fram det lite. Jag tänker att sen kommer kanske ytterligare ett steg. Det är kanske är någon som tänker så här... Eh, ja, eller de har ju redan börjat tänka det Vi köper inte hönsmat, vi odlar Det som hönsfodret mm. <laughs> Och så vidare Och då måste man ju liksom plöja ut Ett, ett område och sådär så, så jag mm. tänker liksom att, att saker att man, kan, att man kan påverka Och sen kan man tänka nästa steg Kan man liksom göra någonting förflytta positionerna ännu längre fram. Det här kan låta jättebanalt och dessutom nu när vi har, nu pratar vi i förhållande till ett ämne som klimatet det är bråttom. Där det är mm. ganska tröstlöst att tänka att man ska ta bytesmå steg från köket till hönshuset till odlingen och sen tro att från det liksom röra sig till det vi pratade om liksom systemskiftet. Då kan det kännas totalt tröstlöst. Problemet är att nu kommer jag in på andlighet igen det är inte möjligt att göra detta på något annat sätt vi kommer kanske inte att hinna men alternativet att inte göra någonting skulle få oss alla enormt deprimerade och må dåligt, vi måste hålla oss aktiva kärlek och kamp är en aktiv handling det är inte en känsla, det är inte en tanke utan det är en aktivitet och vi behöver hålla oss aktiva och jag tänker att vad vi än gör det spelar ingen roll att vi inte lyckas. Vi, vi, kanske, inte liksom, vi kanske inte hinner. Eh, faktum tror ju jag, jag vet inte hur ni ser på det här, men jag tror liksom det här kollapsen, klimatkollapsen, den tänker jag redan är här. Vi har redan kollapsat. Så det vi gör, nu, det är att vi håller på att lära oss, vi kollar inte på att stoppa ibland så tänker jag att i tv låter det som att hur ska vi göra för att stoppa klimatkrisen? Nej, klimatkrisen är här. Vi håller på att lära oss leva och överleva. Och den blir ju liksom djupare och djupare. Och det kommer mm. att krävas mer saker av oss. Så nu, det vi gör nu. Det är att vi försöker lära oss att leva med det här. Det, det är min, min mm. synpunkt. Jag säger inte så här är det. Men så uppfattar jag det. Nej men det finns många som resonerar så. Det finns ju den här David Jonstads bok Kollaps. Som kom för några år sedan. Som också är så här, men det här är ett slutande plan. Och det har redan, vi har redan börjat glida liksom. Jag tänker det här jag tycker det är jätteintressant och eftersom att jag jag har mina rötter i, i frikyrkan liksom och eh, uppvuxen med det språkbruket liksom jag tycker det är så alltså jag tycker det är skitkul att höra marxister prata eller folk inspirerade av marxistisk tradition just hur man pratar om, om revolution och social kamp för att det liknar så otroligt mycket hur Väckelsekristna pratar om Jesu återkomst. Jag tycker det är jättekul. för att, alltså hur, du, hur du resonerar om revolutionen som en dag så kommer revolutionen. Eller Jesus tillbaks. Och då blir allting bra vid den tidpunkten. Jämfört med andra typer av, av teologier som resonerar. Som att nej men, vårt uppdrag som kristna är att ta Guds rike. Som då betyder... Den goda världen, liksom den rättvisa, den jämlika världen och bygga den dag för dag, steg för steg. Eh, och din insikt i det här är att eh, amen, vi, vi måste gå stegvis från köket till gården, till området. Till, alltså att det, det är att prata om samma sak. Eh, men det, det innebär ju då också att man måste ta ner betydelsen av sig själv lite grann. Alltså, eh, kan jag verkligen gå? Hela den här sträckan. Nej men jag kanske räcker hit. Men då kanske jag fokuserar på att räcka dit. Mm. Och inte något annat. Och det är, ju, det är inte så vi är fostrade i en individualistisk värld. Liksom, att tänka att jag räcker bara dit. utan, Då räcker man till månen och längre. Men det kanske man inte gör. Och det är kanske okej. Okay, liksom. Men verkligen. Jag tänkte på när du sa det här med marxister. Att eh, märks Marx har något... Eh, Eh, ganska roligt Jag tror han skrev det här i ett brev till någon, eh, till någon polare han hade Som inte jag kommer ihåg vem det var eh, där, han skrev, där han skrev så här: eh, Himlen är det in ingenting Som man når genom konsensus Utan himlen måste man storma Och jag liksom efter Liksom att vi blir mängder av himlastormare Liksom <laughs> eh, och, det, och det är ju väldigt såhär poetiskt Man tänker sig mm. inte att Marx skulle vara så poetiskt Men han var faktiskt ganska poetisk mm. Han har en del liksom si, Sina Små glimtstunder. Eh, men, men apropå det här med, med, Gud, med Gud och det individualistiska samhället. Och det du var inne på. Och väckelserörelsen och allt det här. Det är ju så, vi människor behöver ibland. Liksom, eh, när vi känner oss små så behöver vi liksom kanske tro att Jesus kommer en dag. Eller revolutionen mm. kommer en dag. Beroende liksom på, på vad vi har för förståelse. Eller hur världen är beskaffad. Men, men sen tänker jag liksom att... Eh, att till sist och sistone så är det så här, det här med individualismen, jag tänker att något, alltså det finns ju, man kan säga vad som helst om man pratar om religion, det, det, vi skulle kunna prata i timmar om det också. Men om man ska liksom begränsa det så tänker jag så här, någonting som har hänt under den här liberala, individualistiska tiden, det är att när vi gjorde oss av med Gud... Eh, och det här vet jag liksom, kanske kommer att finnas en massa människor som lyssnar som inte tror det som kommer liksom, att ifrågasätta. Men nu säger jag det utifrån mig. Liksom. Det här är min, min, mitt synsätt. Eh, jag tänker att det är ett problem att vi tror att vi är gud. Att vi människor behöver veta att det finns något större än oss själva. När vi tror att vi är absolut störst så händer någonting. Och det här gynnar ju liksom, det kapitalistiska systemet. Eh, jag menar inte liksom att Gud kanske behöver vara svaret på, på liksom, eh, det antikapitalistiska. Men samtidigt tänker jag att det finns någonting. Och jag tänker på hållbarhet. Eh, I hållbarhetsprinciper i västvärlden så brukar man prata om social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I Bolivia, eh, där eh, liksom det finns en ganska stor eh, tradition, ketchup-tradition eh, av... Eh, Liksom att se på hållbarhet på ett annat sätt. Och man har man ett begrepp som heter eh, sumake som betyder det goda livet på Ketchum. Och då är mm. hållbarhetsprinciperna fyra. Det, det är det sociala, det ekologiska, det ekonomiska och det andliga. Eh, fyra är en mycket mer stabil siffra. Någonting som har fyra ben står bättre än något som har tre ben. Mm. Så det står att vi här i västvärlden står och halta lite med att det där fjärde benet eh, med det, med det Kalla det tro, andlighet, skapar skaparkraft, ja, vad, vad du vill. Men, men det är liksom, för mig finns det något liksom instabilt med de här tre benen där andligheten inte finns. Så. Mm. Och det kan vara bara för att vi ska stå oss själva som människor. Det vill ju inte att det här bidrar till någon revolution eller liksom stark systemskifte. Men ändå, det, liksom, det handlar om att vi måste hålla. Apropå hållbar eh, utveckling, mm. hållbar aktivism. Vi måste hålla. Så hur håller vi? Och hur, vad tar vi för ansvar för varandra? Att vi håller. Jag tänker att vi behöver ta ansvar också för varandra. Mm. Där blir det ju jätte, jätte obekvämt för alla. Om vi nu har några sådana kvar, liberala lyssnare. Om vi ska mm. börja ta ansvar för varandra. Det kan vi inte hålla på med. <laughs> <Nej>. Ironipinne. <laughs> <laughs> då, då ska jag säga, eftersom jag... Faktiskt som anarkist precis, eh, jag definierar mig ändå fortfarande som anarkist, eller att det finns där i min förståelse citerade Marx ändå så tänker jag att jag måste citera en anarkist också så att det ska bli rättvis. Då blir mm. det tyvärr en annan gubbe. Eh, så att det liksom, jag hade velat komma nu med, med en kvinna istället. Men då tänkte jag att Kropotkin sa ju att eh, det är inte är konkurrensen utan solidariteten eh, som, är, eh, som har gett oss evolutionär fördel. Och det här var ett svar mot Darwin. Liksom, mm. det, det är faktiskt solidariteten som, ja, som har bidragit till evolutionen och inte konkurrensen. Mm. Och det tänker jag är den bästa argumentationen mot all liberalism. Mm. <laughs> ja. Mm. Ja. Där är ett här, konkret tips för snubbare som vill göra någonting feministiskt att om man som vill göra något feministiskt så kan man erbjuda sig att ta hand om sina vänners eller släktingars barn mm. för det, det är en konkret enkel sak som går att göra där man liksom kan hjälpa åt att ansvar det tror jag skulle säga stor skillnad om fler, om fler män erbjuder sig att vara barnvakt det tycker jag liksom verkar strålande, kör säger jag bara det är ju bra. Vill vi prata mer om ork? Ja Men vi kanske ska göra det ändå. För det är en väldigt intressant fråga. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa den, men vi funderar lite kring eh, kring det här. Det blir väl ett av hållbarhetsbenen. Liksom. Att, mm. för att det är ändå stora projekt som än är om man dessutom vill se till sitt eget fotavtryck och eh, ha olika. Typer av projekt för att minska det. Men också så här att se till den sociala aspekten. Det, det är mycket att göra. Eh, har du några tankar kring hållbarhet och ork? Liksom hur en kan balansera det, om man vill använda det ordet. Liksom. Eh, alla de här sakerna. Liksom. Jag tänker att det finns ju... Det här är ju en jätteviktig fråga. Istället för att jag har observerat bland yngre människor... Att det finns liksom som en slags... Det finns fruktansvärt många utbrända unga människor. Har jag förstått. Eh, och jag tänker att det har med prestation att göra. Eh, att man vill prestera enormt mycket. Och att man kanske inte har koll på... På det här energier in, energier ut liksom. Och jag menar... Lite grann är det så att... Eh, ja, hur ska man förklara Jag tänker så här, vad ger mig energi? Och jag tänker att... Eh, att om, du, om man känner sig jättetrött så kan man vara säker på att det man, det man gör jag menar inte att man då gör fel saker men kanske så gör man på fel sätt och det fel blir ju jättetokigt men, men, men förstår ni hur jag menar jag tänker så här att man ska lita på sin intuition om jag gör en massa saker som jag tycker det här är jättebra kristiska saker men inte fått bra av det mm. då tänker jag att det är en ganska stark signal på att jag inte gör, för att jag måste omstrukturera, omorganisera i vad det är jag gör och på vilket sätt jag gör det. Du, då har du liksom för mycket av något. Så vad är det du har för mycket av? Liksom? Eh, och jag tänker att, att vi kommer att behöva, att vi har ingen sån tradition, men vi skulle behöva i rörelsen eh, människor som har eh, liksom någon slags terapeutisk roll. Som, som kan hjälpa oss att, att liksom, precis som man ska säga så här, det, det finns många sådana roller i samhället. Det finns det det finns präster, det finns liksom allt möjligt. Vad har vi i rörelser som, som har den rollen? Vilket är det som tar hand om samtalen? Finns det någon som tar på sig ansvaret? Att eh, ofta hittar vi ju själva att vi tycker den här personen kan jag prata med en jag är trött, en vän eller en kamrat eller så eller någonting. Men jag tycker verkligen att det är viktigt, och jag tänker liksom om man går tillbaka till den här tanken, bytanken: Att vi behöver inta roller, ansvarsroller. Och att det även det, liksom i andra samhällen, har man haft shamanen, eller liksom byrådet, eller prästen, eller ja, beroende på vilken tradition man befinner sig. Men jag tänker liksom ändå att eh, för mig, jag har tänkt jättemycket på det här. att vi behöver liksom hitta personer som tar hand om det terapeutiska arbetet, det är också en del av aktivismen. Jag tror det finns inom Extinction Rebellion det här är liksom psykologer for future. Så det finns lite sådana tendenser inom Extinction att, att mm. organisera sig lite med, där är det yrken jag vill komma lite ifrån det men jag tänker att roller är viktigt liksom. Och då, där ligger också ett arbete att faktiskt att tillskriva den rollen tyngd. För jag tänker att det är lätt, någon, lätt så, något som man, som man missar liksom för att man tänker att en samtala det kan alla göra. Men det kan inte alla göra. En del är bättre och en del är sämre på det liksom. Och att för de personerna som verkligen platsar i den rollen och som tar, tar den på sig att man, att man värderar det att det inte bara är nej men den här personen gör ingenting, den bara pratar med folk utan man är, nej men där, är, där ligger värdet liksom. Och sen att det är uttalat så att man vet att man får ta den personens mm. tid anspråk. Det är ju så här: Du kan ju be din partner eller din kompis att massera dina fötter. Eh, men, du, men, men går du till någon som har tagit på sig rollen att vara fotmassör eller massör, då mm. kan du slappna av. Liksom. Då är det den personens roll och uppgift. Liksom. Jag tänker att det ligger något mm. vilsamt i det. Mm. Och det ligger något vilsamt att vi tar på oss roller. Att det här gör jag, och jag tänker att. Vi, att vi kan använda oss av den ordningen som redan, liksom, det finns giv, en, giv, givna ordningar, inte en given ordning men givna ordningar som vi kan eh, med fördel använda för att kanalisera rätt Till exempel mm. tänker jag. Så här. Eh, jag tänker att när jag var 20 år så kunde jag eh, vid en eh, aktivistisk situation eh, vinda fast mig vid ett träd om jag ville och vara där i två dygn. Och det var möjligt. Jag tänker att jag är 54 idag. Att jag blir kissnödig en gång i timmen. För man får en sämre blåsa när man är väl 50. Att vara fastkedja vid träd. Det kanske inte min uppgift. Men jag kanske har tillräckligt mycket livserfarenhet. Och tid och ro att lyssna. Och hjälpa någon med samtal. Så mm. jag tänkte att hitta sin roll under livet. Till hur hjälper vi varandra? Hur, hur, hur det är det för att... liksom att du gör någonting. Ja, jag tänker så här: vi, vi har en person som jag tror att eh, att ni ni och jag känner eh, och det är ju eh... ja ja jag tänker ja. På Jonas. Det var Johan. <laughs> <går> nej nej nej ja. nej Eh, och jag tänker ibland när jag ser att eh, när han, apropå sociala medier, han uppdaterar någonting så här, ja ah, men nu händer mig det här och så. Jag, jag tänker så här att jag bidrar gärna när han hamnar i den situationen att han behöver stöd på något sätt, ekonomiskt eller någon annan stöd för att, jag för att jag tänker att han gör saker som jag tycker är nödvändiga att göra och som jag inte kan göra för jag har inte den orken. Han gör ett jobb. Eh, jag skulle vilja säga åt oss. Mm. <laughs> liksom, han har tagit på sig en roll att göra vissa saker. Som inte alla är beredda att göra. Och jag tänker att då behöver vi bära. Den personen. Alltså att bära varandra. Tänker jag. Mm. Är grundläggande. Och att där har vi en jättekraft. Att erbjuda systemet motstånd. Den kommer vi börja bära varandra. I det där. Vilken kraft liksom. Så, så kraften att bära på olika sätt. För mm. att. Skjuta fram positioner, det, det tror jag är enormt viktigt. Och där, och där blir ju alltså, den egna reflektionen över vilken ens plats är och vilken ens förmåga är, blir ju otroligt viktig där också. För där, alltså, det är jätterätt, en del av det här begreppet additionsstress kopplat till sociala medier, att du, blir, du ser en mängd situationer från en mängd olika människor som klumpar ihop det till en mental person. Tänker att man den här personen, de här personerna gör allt det här och jag borde klara av att göra allt det här och så blandar man ihop eh, vad som är liksom, rimligt enligt såhär, ens tid och rum liksom. eh, och det är nog lätt eh, och det är något som jag kan känna av också när jag tittar på såhär, vad olika aktivister gör liksom. eh, och det vet ju jag ju egentligen inte men det beror, på, det beror på att jag tänker att en person kan klara av allt det här men så är det ju inte och där och där så blir ju reflektionen det här steget tillbaka att börja, börja inåt först är jätteviktigt för att annars hittar den kanske aldrig sin roll. Därför att man bara är stressad över vart, vart den ska vara någonstans. Och sen tänker jag att när man ser människor på sociala medier. Jag, jag reflekterade över det när du skrev att du hade följt mig där på instant. Att mm. jag, jag gick själv igenom flödet och tänkte så här, men gud nu är det en bild här av mig som är, ser jävligt mycket bättre ut än vad det faktiskt är i verkligheten. Och det här är ju jätteviktigt att komma ihåg. Att, ähm, att det, kan, det kan skifta. Men sen finns det en annan viktig fråga som jag tänker man kan ställa sig. Om man känner och speciellt yngre personer. Liksom om man känner så här Åh vad perfekt den här människan gör allting. Så alltid en fråga du kan ställa dig. Vem bär den här personen? Eller vilka bär den här personen? Mm. Någon annan gör något annat för att du ska kunna göra det. Mm. Under den tiden som jag har varit arbetslös nu. Och liksom kunnat göra det här. Och glänst ganska bra på sociala medier. Så att till exempel du fick en uppfattning om att wow, liksom, hon gör bra saker, Hennes kan vi prata om så kan jag säga att Katrin har bärt mig ganska mycket ekonomiskt, det finns mm. en bärare alltså ingen människa är en ö, och det här tänker jag är enormt viktigt att, att veta så att vi inte blir de här egon och, och inte liksom köper den här bilden av den här spegelbilden som vi eh, skjuter ut, det, vem bär den här personen, någon eller några bär varje person så att, så att man är aldrig ensam om, om sitt verk, så man är inte gud, du är inte ensam och det, där. det finns ju mm. oftast någon bakom, traditionellt män som har varit framgångsrika och haft en kvinna bakom, men även aktivister har oftast en partner en syster, några stycken som bär dem så, mm. så, så det är liksom ja, det, det miskrediterar inte dem, men det kanske är viktigt att vi någon gång också tittar på bärarna vilka För de är enormt viktiga. De är ju pelare i det här liksom, eh, skiftet som vi vill till. Och den här liksom, ja, systemskiftet. Jag tänkte att... där just på begreppet revolution. Att det kanske är någonting som har saknats i, i historiska revolutioner. Jag skulle också vilja tillägga att så här, tittar man på, på så här, Spanska inbördeskriget till exempel. Då var inte det någonting som hände på en dag. Utan det vilade det på 70 års organisering. Det är en forskare som heter Marta Acklesberg som har skrivit en jätteintressant bok om det. Men, men just så här, hur, hur kan en organisera det? För att det kan ju finnas människor som, så här, jag är ganska introvert som person. Och för mig så ligger det längre bort att fråga om emotionellt stöd till exempel. Så för mig är det jättebra om det finns ett, liksom vid en aktion så finns det ett tält där det är någon som säger att ja men här kan du få emotionellt stöd. Var på en sån aktion för inte så länge sedan och det är ju ett fantastiskt bidrag liksom. Mm. Men, men där tänker jag också att organisering är jätteviktig för att allting, eller jag, jag har svårt att se att allting kan ske spontant utan ibland måste det faktiskt vara uppstyrt på något sätt. Mm. Det tror jag, det här som du ser, det är jätteviktigt. Jag tror det måste vara uppstyrt, och jag tror att roller måste både accepteras. Man måste både vilja axla sin roll, och så måste man ju också lite, grann få eh, kollektivet: så här, Vi tycker du ska bära den här rollen. Det, det är liksom, mm. jag tänker att det behövs någon slags formalitet. Ni vet. Nästan så här: wow, nu blir det den här, liksom, här Jonathan eller Alice. Liksom, du, jag skulle vilja att du bär den rollen, tar du den rollen. Liksom, det är lite så här givande. Lite som dopet liksom. Ja, jag tar det mm. <laughs> ja. jag, jag tar det här namnet. Så, jag tänker att mm. Mm. Du, du har tagit namnet, sa du det? Ja. Så, nej, nej, nej, nej, jag sa bara jag tar det här namnet. Som att få ett namn vid dopet. Och det ja. är som att man får en titel. Jag tar på mig att ha sjuktältet. Ja. Mm. ja, precis. Jag tar på mig, församlingen är här samlad. Och ser, jag har ett åtagande. Förstår ni? Mm. Liksom, vi gör någonting med oss. Och det gör liksom att den som vill ha den där hjälpen kanske mer introvert, inte så här, tänker ja men det här är redan, det finns det är en struktur som finns. Jag behöver inte liksom det, det här är ingenting som jag belastar någon med utan det här är en uppgift den här personen har och som den bär med stolthet och vill ha och som mm. får den växa. När jag tar hjälp av den här personen får jag den här personen att växa och samtidigt må jag bra. Det är den här mm. rörelsen. Ge och ta inåt och utåt. Det ekologiska. Mm. Mm. Mm. Sen tänkte jag också på det du beskriver så här, att det kan vara svårt att se helheten eller att, att se att eh, saker rör sig i en positiv riktning. Det finns ju den här liknelsen med, med en sjunkande båt. Att om du har en båt som, som sjunker så tar den in vatten långsamt långsamt och sjunker långsamt långsamt och plötsligt så kommer den liksom så långt ner att, att vattenytan går över elingen. Och då sjunker den på en sekund. Mm. Eh, och att det också kan vara en bild för, för en omställning. Liksom. Att det kanske inte syns allting som händer. Och så plötsligt kommer det till en kritisk punkt där det plötsligt sker. Mm. Så är det ju. Och, och, och här kommer jag, kommer jag komma med en ganska kanske kontroversiell fråga. Eh, ibland kan jag lenta till att detta händer. Och jag vet inte om det har med min ålder att göra. Men ibland tycker jag att det finns en befrielse i det där. Liksom, där jag tänker så här, men låt det sjunka då. Någon jäkla gå. Mm. Mm. Pratar, liksom. och att, alltså, det finns ju också någon slags befrielse i liksom, När något rasar Och står liksom, ganska konkret Vid våra fötter Då är det ju mycket liksom, ja, men Det finns en befriande tanke med det liksom. mm. ehm, så, så jag tänker så här att, Ja vi ska ösa ut med skopor, eh, Även om det känns att, att, det, att det känns ganska meningslöst Ibland för att något annat Vore inte möjligt att inte är så ut med skoporna. Och sjunker vi så sjunker vi. Och eh, så kanske det händer något annat liksom bättre. Jag tänker, någon av er nämnde förut David Jonstad. Och jag vet att när jag läste en av hans böcker skrev han det här. När Roma riket föll, när Inka riket föll så var det ingenting som de visste då att det hade, att det hade fallit. Vi, vi är så inmatade med liksom, dels det bibliska syndaflodet, puff. Nu kommer liksom Sindaflodet och drar med allt. Mm. Eller med Armageddon eller liksom amerikanska filmer. Så att vi tror inte att vi, att vi har färdigt för att vi har inte sett det där pff, kritiska stunden. Men vi är där, våran båt har sjunkit. Och nu, nu är vi ju i den där liksom fasen där vi försöker liksom, eh, klara oss på något mm. sätt. Mm. Med orientering. Ja, jag skulle det, ju säga det. att den kritiska punkten var förra sommaren, när, alltså i alla fall i Sverige, när värmevågen eh, kom. Liksom. Yeah. Då, då var det nog många som, bara, som det klickade till för. Så jag skulle säga att vi har en kritisk punkt bakom oss. Att nu är det långsam och virrig orientering. Liksom. att Många försöker orientera sig, vad betyder det här nu? Liksom, och yeah. bråkar mm. om... Eh, eh, Löften om att flyga eller... Ah, nej, men så här, olika mm. saker, men att det är en orienteringsfas nu. Mm. Mm. Och jag tänkte också, Jontana, när du sa det här- att bakom Spanska inbördeskriget- eller Spanska revolutionen- som man kanske också kan säga. Det, det liksom ligger 70 år, låg 70-årsorganisering. års Så tänker jag så här, bakom det här vi gör- nu ligger också 70-årsorganisering. års mm. mm. liksom, eh, På en nivå, vi har gjort olika saker. Vi har inte förstått den här frågan på det här sättet. Men vi har ändå förstått hela tiden- det är något bajkom i kapitalismen Vi kommer att, att, att drunta i våra egna spior Redan Doruti på spanska inbördeskriget Sa eh, vi är inte rädda för ruiner eh, Alltså på något sätt så, så har det här liksom vi Även spanska revolutionen kanske en del av det här som händer nu På, på en mm. plan liksom så Även om det inte finns en direkt linje så finns det ju liksom... Vi finns i en kamptradition, i en tradition av andra har gjort saker före oss. Mm. Så bakom så det som händer nu och det som kommer att hända framöver... Ja, finns det ju kanske minst 70 års organisering. Mm. <laughs> det blir ju också ett perspektiv som ger en viss trygghet. Att det finns människor som har varit involverade. Jag tänker på det att det är ju jätteroligt också... Alltså... Om, om vi har en, ja nu där jag bor just nu så känner jag folk som var, var som är pensionärer men som var anarkister en gång i tiden. Mm. Och det är också väldigt intressant att lyssna på dem så att det finns ett väldigt stort värde att inte vara den här rörelsen där alla pensionerar sig vid 25. Utan att det finns en kontinuitet och att det finns människor som är eh, radikala engagerade ungdomar och människor som är luttrade veteraner liksom. Yeah. Mm. Ja men absolut och jag tänker så här att det är jätteviktigt jag tänkte inför det här att ni tog kontakt med mig liksom att jag tänkte så här också att det finns en förpliktelse att jag tänker så här ja men när de som är yngre är i samma rörelse i samma triv för jag tänker att ni är mitt triv. Och att det finns de äldre i den här och mm. mm. oavsett om man träffar dem ofta eller inte. När någon har av sig, man ska inte vara där och säga så, ah, men så här: Jag som är äldre, jag vet det här. Men när man väl när någon knackar på och säger så här: Jag ska vilja höra: Hur tänker du nu? så tänker jag att det finns en förpliktelse. Mm. att då finns de personerna där och att det kan finnas en förtröstan hos de som är yngre. Liksom, samtidigt som hos mig som är äldre finns en förtröstan att jag ser att ni finns och att ni fortsätter. Jag må bara trött och gammal, men eh, vi är inte döda för ni finns. <laughs> och ni fortsätter. Anna, men förstår ni? Jag tror inte vi har fler frågor. Nej. Nej. Jag, tar, jag bara sitter jag och, och lyssnar. Och jag bara, och allt är jätteintressant. <laughs> men det är så himla roligt när man kommer samman och kan prata. Ibland så är det så här: Ni vet, man finns, åtminstone jag finns i en massa sammanhang där. Det jag aldrig kan prata på den nivån som jag pratar med er. För här mellan er och mig eh, förstår jag, även om inte vi känner varandra liksom, mer än så här ganska ytligt och att vi, vi förstår att vi rör oss i samma cirklar, så finns det liksom ändå, jag förstår att det finns en förförståelse som vi delar. En mm. allmän i alla fall, även om det inte är i detaljnivå så finns det en allmän förförståelse det gör att vi så direkt kan komma in liksom till pudelkärna kärna och vi och liksom, behöver inte säga jättemycket för att förstå varandra och eh, det kan vara ganska gott med sådana samtal mm. ibland mm. Ja. Ja, men det, här det, var, det här var kul verkligen och jag är så himla glad att du, att du tackade ja verkligen eh, och mm. så snabbt också så. Ja, det var intervjun med Marita. Har du några tankar om, om intervjun eller tyckte att det kändes, Jonathan? Nej, men jag tyckte att jag fick ställa många roliga frågor till Marita och prata om funderingar som jag har haft. Så att jag har inte direkt några tankar som har dykt upp efter intervjun. Har du det? Nej, alltså in, inte helt. Det kändes som att det var många saker som klickade och vi nämnde det lite i slutet av. Av intervjun också. Det känns verkligen som att vi har. Otroligt mycket common ground. Eh, av förståelse och. Det blir bara ett tillfälle. Att, att vidareutveckla tankar. Eh, jag funderar lite på. En del saker som vi säger i slutet om. Där vi ägnar en del tid. Åt att. Att prata om att hitta. Eh, hitta sin plats. I, I kampen liksom. Och vi pratar om det i perspektivet så här. Att, eh, att förhindra att en, en person blir utsliten av att försöka göra allting. Så istället att hitta en plats där den klickar. Och jag menar alla sådana resonerar kan tendera att bli lite så här, instängda. Att det blir en känsla av att varenda liten människa ska hitta sin eh, opersonliga plats i det stora maskineriet som är kampen och samhället. Och det kan kännas instängt men vi menar ju såklart inte. Inte så utan det finns så här, såklart så finns det utrymme för så här olika typer av så här spontanitet och övergällighet eh, och sånt och det är väl viktigt att påpeka. Så här, jag, jag tyckte också att det, så här, att det kändes så här, lite väl så här, och här känns det som att det skulle kunna smalna lite grann även om jag fattar vad vi pratar om. Mm. Men andemeningen är väl att alltså, det kan väl sammanfattas ganska bra i det här talesättet att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Så. Ja, nej men exakt. Det finns väl, för de personer som vill ägna sig åt spontanism så finns det möjlighet att göra det också. Så kan övriga eller andra grupper vara mer organiserade om de vill, vill det. Min, min spontana comeback på det är att andra grupper kan städa upp efter dem. Nej, men ja, så kan det fungera ibland. Men... Alla behöver den där kompisen som, som ställer till med någonting som vi måste städa upp efter. Det, det, ja, ska så livet bli det, det är så att blir intressant. Jag kommer att tänka på kompisen som, som jag har behövt städa upp efter ibland. Men, <laughs> men... Man älskar den. Ja men precis faktiskt. Men, men Instagram-diskussionen, ska vi säga någonting om den? Ja, ja. Nej, men det ska vi göra. Och det här det, här handlar det också. här Om ni vill så kan ni så pausa podcasten nu och så kan ni gå in på A-ordet på, på Instagram. Så kan ni, kan ni läsa våra två bullenbrev som ligger publicerade där från läsaren. Så kan ni, kan ni lyssna på dem så kan ni fortsätta att lyssna nu när ni har läst det här. Sen är ni med i diskussionen. Båda de här breven handlar om bara att våra avsnitt om kyrkokritik som vi hade för några avsnitt sedan och några månader sedan. Och där lyssnaren där funderar kring olika gudstjänstformer. Är du med, Jonathan? Ja, men typ. Jag bara plockade upp mitt barn för att det ja. ska låta så mycket. Okej, <laughs> det bara blev så tyst. Ja. Jag gjorde också så att jag gick in på Instagram för att hänga med. Ja, vad bra, Jonathan. Då är det ju up to date- det är ju eh, jo men det handlar om olika gudstjänstformer eh, och eh, ifall en en ordnad eh, gudstjänst jag, jag tror att den här personen menar alltså en, en högkyrklig gudstjänstform som är mer liturgisk och har mer en ordnad form och funderar lite fram och tillbaka Sara. är den här gudstjänstformen hierarkisk jag tycker ju om den, måste jag överge den hur ska jag göra? Är det ens möjligt? Blir inte en, en icke-hierarkisk gudstjänstform eller en, en gudstjänstform som inte har riter? Blir inte den kaotisk? Måste vi ha kaos? Det är ju jättejobbigt att omdefiniera allting varje gång. Jag pallar inte göra det. Det är en sammanfattning av vad de här handlar om. Liksom. Och sen, är det också en, sen är det också en kommentar lite på vårt avsnitt om om eh, anarkistisk kyrkokritik där Simon definierar anarki utifrån liksom, ett, ett ständigt omprövande mm. och öppenhet för kritik eh, och bör man inte eller bör en inte vara liksom, beredd att acceptera ett ganska stort mått av instabilitet i sin rörelse för att kunna liksom, garantera den här öppenheten Ja, och då är det en del personer som har svarat då för att vårat och så här Nej. Det, det behöver inte alls vara, finnas en motsättning här. Och det kan jag hålla med om. Men jag har funderat på lite annan ingång. Och där. Det jag tänker. Så här, jag blir fundersam över själva, själva frågan. Dels för att jag typ inte riktigt förstår varför det är en konflikt. För att jag är för frikyrklig. Så jag bara. vad? <laughs> att det det ligger lite i så här, hur, hur jag alltid firar ett det är så här: det finns väldigt visst, det finns en gurtsensstörning men väldigt många moment är så förhandlingsbara ja ja ja det går i alla fall jättebra att, att ha ganska mycket instabilitet tycker jag men det kan man ha olika bekväm med. men jag tänker att i själva frågan så ligger det en en ängstlighet. som jag undrar var den, var den kommer ifrån liksom. och jag tänker att personen i bullenbrevet har varit så här. Äh, men, kanske går det att hitta en. En anarkistisk rit. Som, som vi kan använda. Eh, och. Eh, jag tänker det finns. Eh, det finns en, något vanligt i. Att, så här, att som, som kyrklig. Där en hela tiden. Man vill inte synda. Man vill inte göra fel. Eh, så där. Det kommer liksom ett. Eh, ett duktigt flickasyndrom där man hela tiden så här vill offra alla saker som man, som man älskar liksom, för att uppnå det här kravet perfektion. Om då det anarkistiska perspektivet kommer in i den redan kristna moralen liksom, som ytterligare ett krav på hur ens riter och liv ska vara perfekt. anarkist menar, eh, kanske inte kräver det och vill man utveckla anarkistiska riter så alltså kör, det blir jättebra. Men där blir det viktigt att identifiera vart maktordningarna finns. Och där tänker jag att det är jätteviktigt att skilja på. så det är innehållet som man uppskattar i de här riterna? Och det andra som är det faktum att riterna upprepas. Alltså vad är det man tycker om av de här två? Är det innehållet eller faktumet att innehållet upprepas? Och där hitta en form där... Alltså man, man eliminera tvånget och hierarkin i det, i det här liksom och, då, och gör man det då finns det ingen anledning att diskarda något av det utan att man har hittat former för att skapa ett innehåll som man gillar och släppa in fler i processen inte exkludera någon från att ta fram det här innehållet som upprepas. Äh, jätte, kanske lite virrigt resonemang men, men äh, ungefär så tänkte jag kring det här. Äh, Jag tänker att det är en väldigt. Nu väntar jag på att mitt barn ska sluta att <går> jag, jag blir gråhårig. Men, men jag tänker att det du säger är en väldigt intressant reflektion. Eh, som också skulle kunna vara ett intressant inlägg i ett samtal om hur en, hur en anarkistisk rit liksom skulle kunna se ut. Eh, och där, där jag också funderar på så här, hur. För att min reflektion är väl att det är viktigt att hitta på något sätt radikalt demokratiska former för att ha det här samtalet om hur, hur en praktik ska se ut. Eh, och hur liksom, förhindrar vi att det blir en förtryckande dogm som uppstår? Att när vi liksom, har förankrat en, en praktik som ganska många är nöjda med, liksom, hur... Hur behåller vi en öppenhet för att kunna ändra den riten utan att det blir instabilt? Mm. Ja, men precis. För det är ju det är ju där skonklämmer för mig. Att, så här, men det blir inget problem med att, så här, att ta fram eh, en rita eller en gudstjänstform som man tycker om. Och så hålla fast vid den länge liksom. Men det handlar ju om vad man gör när någon kommer och säger... Eh, men, det finns patriarkala inslag i den här. Visste du att den här riten är homofob på den här punkten? Visste du att alltså det är där... Eller att någon säger att när, när vi säger de här orden så, eh, så känns det jätteobehagligt. För att det anknyter till det här och det här. Så det är då vi behöver ha ett handlingsutrymme att förändra det. Som inte är uppbyggt på att, att svaret blir... Nej, men då måste vi gå hela vägen upp till någon slags eh, omskrivet kyrkostyrelse som har ansvar för att ta fram det här och de är jättesvåra att kontakta eller processen tar fy, fem år liksom. det är ju det är, det är denna saken som, som blir svårare anarkistiskt. istället för att säga ja, men då, då gör vi en då gör vi en liten, en liten godkänsordningsgrupp och så jobbar vi med den här i några veckor tills vi landar i vad vi, vad vi vill ha mm. Och där, jag kan ju också fundera så här, varför är instabilitet ett problem och där tänker jag att det finns en ganska viktig poäng att, att så här, stabiliteten eller återkommande precis som du är inne på eh, har ett egenvärde eh, för om man tittar på rent religionssociologiskt så finns det liksom någonting, någonting värdefullt för oss människor i att ha vissa riter eller ritualer som vi kommer tillbaka till. Eh, jag tycker du beskrivs ganska bra i så här Utvandrarna, eh, Willem Mobergs eh, romansvit. Liksom. Jag vet inte vilken av böckerna det är men Kristina i boken har svårt att liksom känna att eh, den baptistiska eh, gudstjänsten är på riktigt för hon känner inte syndanöden. Och det är en sån här, där kan man ju fundera på liksom varför ska man behöva känna syndanöden men hon känner liksom inte att det är på riktigt för att för att hon inte blir utmanad på det sättet som, som prästen där hemma liksom brukade utmana henne på. Och där tänker jag liksom att det finns en... Eller jag känner igen någonting i den beskrivningen. Liksom, att den egna traditionen eller den en van vi liksom är den som känns mest på riktigt. Mm. Och, och där kan jag ju fundera på om så här, är det värt att kanske släppa det eller leva med det. Eller, eller finns det ett eh, egenvärde som är värt att bevara? Och det kanske en får liksom fundera på olika beroende på om en vill fortsätta verka inom Svenska frukan och liksom reformera inifrån. Eller om en vill försöka liksom skapa någonting nytt eller ett nytt sammanhang. Mm. ibland kanske en får nöja sig med, med nostalgi. Alltså. Och då menar jag inte så här att man, det, alltså man måste överge saker ju bara för övergivandets skull. Utan det handlar ju om... Om man behöver lämna en rit. För att det finns någonting destruktivt i den. Liksom som behöver förändras. Mm. Eh, och det kan man ju sakna ändå. Alltså jag gick så jämst idag Och började sjunga på så här olika märkliga så här segertoner i salmer. Bara för att de fast dök upp i mitt huvud. Eh, och det är jätteroligt. Och det är såhär. Eh, som spökar i ens huvud. Och det, det kan finnas mysigt. Man kan ha känslor som är så attached till olika saker. Oavsett hur bra eller dåliga de är. Eh, och... Det, det behöver inte vara dåligt, det kan vara men det behöver inte vara liksom och det kan man ge uttryck för på olika sätt utan att det behöver tvingas bli en del av den gemensamma ordningen som ska användas av alla liksom. Mm ja men pratar vi i termer av kyrkoavskaffande så tänker jag att det också finns en, alltså det kanske är en sån sak som vi behöver liksom offra för att ta ansvar för de skador som, som kyrkorganisationerna liksom historiskt har gett upphov till. Men det tänker jag också är en lite, lite djupare diskussion som kanske lämpar sig bättre någon annanstans och som vi har varit inne på lite tidigare. Ja precis och som då ska ske emot vikt till eh, den här lite känslan som jag fick av frågan av att... Eh, att anarkismen liksom, det här resonemanget som vi gav uttryck för i avsnittet att det blir liksom ytterligare en, en börda på någon. Att, så här, att alltså, den anarkistiska ideologin är inte någon slags gud som, som man måste plisa. Eh, en gud som blir arg om man råkar hålla fast vid en, eh, något system som är lite hierarkiskt. Eh, alltså det funkar inte så. Utan... Hierarkierna ska motarbetas för att de är destruktiva inte för att någon blir glad av det. Eh. Man får hitta en, en, väg, en väg in i, i det som känns befriande, liksom. och som inte är så här: oj, eh, gör jag rätt nu? Blir någon arg om jag gör så här. Eh. Är det här egentligen fel måste jag känna någon slags och skrider nöd över det här. Eh. Och det är den som skrev det här brevet kanske inte alls kände sig det är kanske är jag som läser in det i den situationen men jag tänker att om de känner så så är det så här: det finns nog med skuldkänslor tycker jag. jag lägger inte dit fler Men jag vet precis vad du pratar om <laughs> det, <är roligt. laughs> ja. Och det kan ju vara liksom att den översätter på något sätt en kristna eller en kristet arv som kanske inte riktigt är... Som kanske inte riktigt är teologiskt motiverat till, till liksom den anarkistiska ideologin. Nej, nej, men precis. Och det är jättelätt att göra det. jag tror särskilt som, som kristen. Det finns en, en, en gemensam vän till oss som har uttryckt det någon gång. Att här, kristna ofta lider av ett känsligt samvete. Och det tycker jag är något av det, så här, den tydligaste så här, beskrivningen av vad det kan vara att ha. Att, att, att, att, växt upp i liksom, kyrkossammanhanget det är lätt att såhär, man får ett överdrivet känsligt samvete för, för allting liksom. och så tar man det på skuld istället för att gå på krass och bara nej, men vi jobbar med en vi kan, om då strukturen är hierarkisk och vi vill att den skulle bli mindre hierarkisk då, men då, då får vi väl jobba på det på något sätt eh, inte för att någon ska bli glad utan för att mindre hierarki är bra punkt Ja men det tror jag är en jättebra reflektion eh... Men eh, jag tänker att vi kanske slutar eh, diskutera Instagram eh, med den. Mm. Men jag vill, eh, jag vill pitcha lite för att det var jättekul att vi fick in eh, lyssnarrespons på Insta. Och fortsätta uppmana folk att eh, prata med oss. För att vi får inte så mycket brev som ni kanske tror. Eh, om någon trodde det liksom. Inte du i alla fall. Nej okej. Okay. Ja. Ja, det kanske är mycket jag inte vet om här. Ja. Det är aldrig i beundra brev. Så att eh, skicka dem konstiga frågorna. Fortsätt skicka dem. Ja. Men eh, ja och eh, också så att interaktion eller att typ dela våra avsnitt om, de tycker, om ni tycker de är bra och så vidare. Är, det hjälper oss jättemycket. Så att eh, ja, om, ja. ni, om ni tyckte någonting var bra då kanske det finns någon annan som också tycker det. Så dela det gärna vidare. Mm. Och om ni... Eh, men... Vill ha någonting annat av oss höll jag på att säga. Eh, om det finns så här, eh, behov av eller önskan om merch så får ni också gärna skriva sådana saker. För att ibland fra, från och till så pratar jag om och säger. ska vi trycka upp stickers? Ska vi göra en, en liten tröja? Ska vi göra en liten pin? Eh, men det kanske inte ni vill ha alls. då kan ni ju skriva det till oss också. Så här, Usch, vi vill verkligen inte ha en tröja. Eh, <laughs> eller vi vill verkligen ha en pin. Eh, då kan ni skriva det. Vi tackar för oss för den här gången. Eh, och vi återkommer väl någon gång i, i, på oregelbunden basis i framtiden. Det gör vi. Ha det mm. gott så länge.